Jambo wana si haya ya ya, kutoka AGR FM, EGR Live kutoka hapa Marekani ya Kati. Kumbuka kila wakati nambari yetu Masai shi na ni maana sasa ni 605 475 5845 sifuri wakati wowote unapotaka kuongea pamoja nasi na kabla ni mlete mchungaji makala haya ambayo tumekuwa tukiatizama ni kuhusu safari ya wana wa Israeli Hayabasi na karibisha wana Kurashini na wimbo unaosema safari ya wana Israeli. Kadi tamati siku yileo Majinangu uniorinoti na mnakaribisha kumbuka anajulikana kama the blind evangelist. Sidhani kuwa utapanga ku, kutopata mpangilio huu. Hayabasi wanaingia wani wana Israeli ni wimbo wao wana Kurashini. Safari ya wana Israeli. Je wewe na safari ya wanaisiraveri oka na okaulizo mnakwenda nani tunaona kwa watoto wetu hote je wewe ndugu leo wainana na ni sisi na jamaa zetu wote duniani hii si yetu juu mbinguni matetu zote dunia hii sio kwetu kwetu sala tabu zake nakwenda nakwenda juu mbinguni kizilo maishi maisha ya dikishida shida sisi tusema ya kitambo dunia leo inatunizo kizilo maishi maisha ya dhiki shida sisi tusema ya kitambo leo tena ni siku nyingine ambaye tunazidi kushukuru Mungu Mungu anastahili kushukuliwa kila wakati kwa sababu yeye ni mwema siku zote. Na asubuhi hii ya leo ameweza kuonelea ni vyema tuweze kuwa na nafasi nyingine ya kupendeza masikio yetu neno lake. Na kama ilivyo kawaida yangu ni kuwaribisheni nyinyi nyote mnalo lipenda neno katika makala haya maarufu ya neno litatimama mukiletewa na passing the right ministry Dania AGR yani ya Abaguzi Global Radio na hivyo hatuna budi kuendelea ku eh, shukuru Mungu kwa sababu ya ministry hizi ili tunapoendelea kutumika na nyinyi muendelee kufaidika na uweze kualika mwingine huko ili aweze kutegea Abaguzi Global Radio asikirie ujumbe wa Mungu Nina wakaribisheni na ninataka tuungane kwa pamoja ili tuweze kumkaribisha Mungu wetu ipo aendelee kuzungumza nasi kupitia neno lake ambalo ni neno linalotoshana na yeye Hebu wapendwa tuweze kuomba Baba mtakatifu mtakatifu mtakatifu Mungu muumbaji wa mbingu inchi bahari na chemichemi chemi za maji Tunakushukuru kwa kuwa we ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Wewe unaojua na wewe unaobadilisha majira. Baba wa tunakuomba ili uweze kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki maalum tunapoendelea kujifundisha neno lako ambalo daima dawama litasimama. Vitu vyote duniani zitakuwa na mwisho wake. Lakini wale watakaoegemea neno wataishi milele kama vile neno litadumu milele hata milele. Tusaidie ili tunapopendeza masikio yetu neno hili, niendelee kutupatia hekima na akili la kuamua waamuzi uliobora bora, waamuzi wa kukaa tukiegemea neno lako. Naomba kwa ajili ya radio hii yetu ya baguzi grobo endelea kuifanikisha na kuibariki endelea kumbariki mtumishi wako na wote wanaohusika katika vipindi mbalimbali uendelee kuwabariki na kuwafanikisha hebu panua mipaka ili wengi walio kule mashinani waweze kufikiwa na ujumbe huu watahishwa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili wasikilizaji wetu kila mahali wanapotutegea na wakfu mkononi mwako ili uendelee kuubariki na ukutane na mahitaji yao katika mahali wanapohitaji. wengine wana shida za magonjwa, wengine wana shida za kazi, wengine wana shida za maishilio. Wengine wana shida za nyumbani wengine wana shida za wazee zao, wengine wana shida za wake zao. Wengine wana shida za watoto. Ee Bwana nakuomba, ulio wa huruma na neema zako, na upendo wako wa ajabu, utana na kila mmoja wao katika mahali anapohitaji. Basi tunapoanza kipindi hiki, tunakuomba Baba Mtakatifu uweze kuwa pamoja nasi. Tunapoanza hadi tamasha na mapenzi yako yapanyike, unapoendelea kutubariki na jina lako liendelea kutukuka. Haya ndiyo maombi ya unyenyekevu tunawaleta mbele zako ili uendelee kuwa pamoja nasi sasa hata na milere katika jina la Yesu tumeomba na kuwamini amen. Basi wapendwa wasikilizaji ninazidi kuwakaribisha tena ikiwa kwako ni jioni ikiwa kwako ni asubuhi ikiwa kwako ni mchano wote vyote mahali popote pale wakati wote ule kwako uko jihisi ya kwamba umekaribishwa katika kipindi hiki maalum cha neno litasimama ndani ya AGR. Na roho wa Mungu aweze kuwa pamoja nasi tunapoendelea kulisoma hili neno ili niweze kutuandaa. Unapoangalia safari hii ya wana wa Israeli, iweze kutusaidia tuweze kusafiri katika safari yetu ya kwenda Kanani ya binguni kwa njia iliyo sawa. Katika awamu ya tatu ya mwisho ama ya kufunga historia ya Musa tuliona ya kwamba Musa alifungululiwa mambo mengi na akaweza kukwea kuelekea katika mlima nebu na akiwa katika nchi hiyo ya moabu akaweza kupumzika kama Jemedali aliyekuwa amechoka na jemedali aliyekuwa muaminifu aliweza kufurahia maono aliyoonyeshwa na akaona utukufu unaopita hata inchi ya Kanani na hivyo akaweza kujipumzisha na hapo ndipo tunaona ya kwamba macha yake ilipofungana alikuwa ameona uzuri mpaka wa dunia mpya na akaona mwokozi Yesu jinsi atakavyotabika na akaweza kuona hata shida aliyoipata ikilinganishwa na ile muokozi aliyoipata haikuwa ni kitu cha kuhesabiwa na ndipo basi akakufa katika uh, katika uh, nchi ile ya Moab akazikwa katika nchi ile lakini neno la Bwana linasema akakufa kama vile neno lilivyosema Isapo ijipokuwa ijapokuwa kwamba kabuli lake halikujulikana na mtu hawaye yote maana alikufa na kaziko na malaika na hawa malaika ndio walikuja kisha wakamfufua wakiwa pamoja na mwokozi Yesu so. na ndipo basi Musa hakuna nabii mwingine katika Israeli amewahi kuonekana mfano wa Musa Musa alikuwa ni mfano wa Yesu Kristo na ndipo yeye mwenyewe alioza aliweza kutoa unabii wa kuja kuzaliwa kwake Yesu aliposema ya kwamba kati yenyu Mungu atawainulia nabii mwingine kama mimi na atakuwa ni Yesu alikuwa ni Yesu anaozungumza juu yake Awamu ya nne, I mean awamu ya tatu, ya, ya ya kipindi hiki cha Musa Tuliona ya kwamba yeye mwenyewe aliweza kuendelea ku um, inaendelea kuelezea juu ya vile maisha yake ilivyokuwa ilikuwa ni maisha matakatifu lakini aliweza kuweka dasali na ile kosa alilolifanya pale ya kutosfanya vile Bwana alivyomwelezea bali aliweza kugonga ule mwamba. Lakini hata kama alikufa, hakuishi milele katika kaburi maana malaika walikuja na wakamfufua. Na tukaona shetani alikuwa amefurahia sana hata kuva kwa Musa, akifakiria kwamba atamdumisha katika kaburi maana alikuwa na kumbuka ya kwamba Biblia mwanzo inasema hivi katika kitabu cha mwanzo 3:19 ya kwamba kwa jasho lako wewe utaendelea kukula hadi utakaporudi magumbini maana wewe ulitolewa kutoka magumbini na magumbini utarudi hivyo yeye mwenyewe mpaka leo shetani anajidai ya kwamba wote wanaokufa na kuingia makaburini ni kwamba wote ni mateka wake na hakuna mahali pengine watakapo kuwa watakapoenda lakini neno la Mungu ni la kweli linasema heli wapo wanaokufa wakiwa ndani ya Bwana maana Bwana mwenyewe atatoka mbinguni na mwaliko wa malaika na sauti iki, ya, ya para, na sauti ya parapanda na sauti ya malaika mkuu na wote waliokufa ndani yake Bwana atawafufua Ijapokuwa yeye alikuwa na ya kwamba Musa hakutunza sheria za Mungu, alijua Musa akifanya makosa lakini hakujua Musa akiungama Hivyo hivyo ndivyo anavyofanya kwako na kwangu. Wakati anapotuingiza katika dhambi, anajua tumetenda na anaweka kwa rekodi yake. Lakini nashukuru Mungu maana yeye anasema tunapozungama dhambi, yeye ni mwaminivu tena ni wahaki haki anatusamehe na kutakaza kutokana na udhalimu wote. Huku shetani hana habari. Basi Mungu al Yesu alipokuja kumu kumuita eh, Musa ketani alikuwa anasimamisha Visababu vya kutokuwa kutofuvuliwa kwa Musa akisema ya kwamba Musa alifanya kosa kama lile alifanya lakini hakujua ya kwamba Aliweza kuungama. ye hakuweza kuungama rusfa lakini Musa aliungama. Ukikumbuka ya kwamba ye ndiye aliuangusha wazazi wetu, ye ndiye alianguza wana wa Israeli, yeye ndiye aliwachochea kumkataa Mungu, na leo ye ndiye anawachochea wa Kristo ili wakatae sheria za Mungu. Yesu angebishana naye kwa vile, lakini hakubishana ye bali alimkemea akamwambia, Mungu aweze kukukemea. Na ndipo basi wewe na mimi wakati mwingine tunapoona watu wanapoleta mabishano isiyo na mbele wala nyuma watu wasiopenda kusikiliza neno la Mungu jinsi ninavyosema wachana na hawa watu Biblia inasema usiweze kubishana na watu walie wajinga Na kwa hivyo basi tunamfuata Yesu ambaye hakubishana na shetani Na ndipo Tunapoangalia kweli shetani alikuwa anadai Musa ako chini yake lakini alikufa alikuwa amekufa akiwa ndani ya Yesu na Yesu ambaye ni mkombozi pia aliyekuja kumuita na kumuokoa ile hali ya kutolewa kafara Yesu mwenyewe akajitoa aliweza kushinda mauti na kifo unaokufa leo Biblia haisemi hicho ndicho mshahara wa dhambi. Hiyo kifo kinaitwa kurara Na ndipo basi. Hata kama shetan hata kama Yesu alikatasa Musa kuingia katika Kanani ya mbinguni. Alikuwa amemwandalia mambo mengine mazuri, Kanani ya vinguni Ndipo katika kitabu cha Yeremia anasema mawazo anao Mungu ni mawazo mazuri, mawazo ya kuendelea. Na ndipo neno linasema Warumi nane ya 28. ya kwamba yote inayotendeka kwa wale wanaomcha Mungu, hata wakati mwingine ikiwa ni mabaya inatokea ili iweze kuwaletea mibaraka Musa alikatazwa kuingia katika Kanani ya dunia hii lakini leo yuhai ako katika binguni. ni basi difa tunaona ya kwamba. katika mlima huo wa Piska Musa akaweza kuitwa ili ya weze kuwa kuamridi wa ufalme ama wa Kanani ya binguni. Na ndipo unaona katika ule mlima wa, wa wa wa transfiguration Musa alikuja pamoja na na erija Hawa wakisimamia watu walio duniani hapa. Musa anasimamia watakatifu wanaoendelea kukufa, lakini wanakufa wakiwa ndani ya Yesu, watavufuliwa kama Musa alivyofufuliwa. Yeremia anasimamia wafu, o, watu wa Mungu wanaoendelea kuishi, na Yesu atakapokuja watakuwa bado wangali hai, watabadilishwa na kwenda kuishi na Yesu milele. Na hapa Musa akaweza kusimama katika mlima mzuri aliyokuwa watangazia wana wa Israeli ya kwamba Ninaona nchi iliyo na mlima mzuri. Na wapendwa katika ulizi wa watoto wa wana wa, wa Israeli Musa alikuwa anashuhudia ya kwamba ni mlima ni enchi iliyo na mlima mzuri na huyu Musa aliheshimiwa mpaka mbinguni ndipo neno linaendelea kutuambia yeye alikuwa ni mfano wa Yesu Kristo lakini alikuwa anaendelea kuandaa watu waweze kumpokea Yesu na ndipo yeye kama vile ndivyo tangulia alikuwa amesema kuna mwingine atakao kuja kama yeye akiwa ni Yesu alikuwa anazungumza juu yake anasema hivyo katika Biblia kumbukumbu kumbu ya Thorati, 18 was fifteen Na ndipo basi Musa alifundishwa katika mateso, matatizo, shida, adha na mambo mengi mazito ili aweze kutangalishwa kuwafikisha wana wa Israeli katika Kanani ya duniani. Lakini sisi safiri kwenda katika Kanani ya biguni moko wetu Yesu Kristo hastahiri kwenda warabuni kufundishwa jinsi atakavyoweza kutusafirisha lakini katika mateso na shida alizozipata hapa duniani zinam kuweza kuwasaidia wote wanaopitia shida hizo hizo ambaye ni wewe na mimi na ndipo basi yeye anaotakasa na sisi tunaotakazwa zote tunamuita baba mmoja baba na ndipo basi ya akasema atahubiri ndugu zake juu ya kanisa la Mungu hapa duniani na ndipo anaendelea kusema ya kwamba tunapoendelea kumtegemea huyu Mungu ni ya kwamba Yesu ataendelea kufukua mbele yetu nasi tukifuata nyayo zake Na ndipo basi wapendwa yeye hakuchukua namna ya malaika bali aliweza kuchukua eh, uzao wa, alikuwa alikuwa mzao wa Ibrahimu ili aweze kuchukua mwili wetu aweze kufa kwa ajili yetu na kwa kuwa yeye aliteswa aliteswa akiwa na mwili akaharibiwa anaweza kusaidia wote wanaoteswa na kuharibiwa na yule muovu mokozi wetu Yesu yeye alikufa ili sisi zote tuweze kuokolewa Na wapendwa tunamuona huyu Yesu ambaye sasa yeye mwenyewe alikufa na akafuka. Tulimalizia kuona ya kwamba wali wana mambo yanaolingana lingana kabisa na Musa maanake Musa tuliona ya kwamba yeye alizaliwa wakati watoto walika yake wote waliuawa vivyo hivyo mokozi alizaliwa wakati lika lake yote waliuawa yeye Musa hakuwa na watu walika yake na ndipo basi unapoangalia Yesu aliweza kukua akipendeza Mungu na akipendeza wanadamu Musa pia alilewa na mama yake akifundishwe juu ya kumcha Mungu na kuheshimu wanadamu. Tunaona ya kwamba Yesu mwenyewe aliendelea kuamua kutoachana na mambo ya ulimwengu huu, kama vile Musa naye alivyoweza kuacha mambo ya kifalme, akaamua kuteseka na watu wa Mungu. Yesu mwenyewe aliweza kujinyima, Musa pia alijinyima, akainda hata jangwani badala ya kukaa katika ikulu akaenda kulisha mifugo akafundishwa huko na Mungu miaka 40 na Yesu naye alipokuwa amefikia mahali pale pa kuanza ministry yake baada ya kuweza katika kwenda katika mto Jordan akabatizwa na akaanza kazi yake roho wa Mungu akamchukua mpaka jangwani akaishi huko siku arobaine na akatoka akiwa na ushindi Musa akatoka jangwani akaenda kuwakomboa Yesu naye alipotoka katika jangwani akawahubiri watu habali jema na Musa aliwatoa wana wa Israeli katika chini ya Misri Yesu akamaliza kuondoa dunia nzima katika utumwa wa shetani aliposema Eloi Eloi laba sabaktani Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha na hapo ndipo akasema imekwisha ukombozi wako na ukombozi wangu umekamilika Musa hakuingia katika kanani alikufa na ndipo baadaye Mungu Yesu mwenyewe akamfufua Yesu mwenyewe alikufa siku ya tatu akafufuka Musa yuko biguni mokozi wetu yuko biguni na ndipo tukaona tutaimba wimbo wa ukombozi wimbo wa Musa na mwana kondoo wa Mungu Leo hii tunaingia katika katika makala mengine ambaye inaambatana na safari hii ya wana wa Israeli baada ya Musa kuaga yule aliyochukua usukani ni yoshua ni na leo tunaona tunataka kuona awamu hii vile watakavyoweza kuvuka katika m, katika mto Yordani Neno la Bwana linasema hivi. Ya kwamba Musa mtumishi wa Mungu alipokufa katika nchi ya moabu Yoshua akachukua na nafasi. Watoto wa Israeli ama wana wa Israeli wakaweza kufahamu ya kwamba Musa amekufa. Na ndipo neno linasema waliweza kuomboleza wakiwa wanauzuni wakajitoa siku 30 kuomboleza na kufanya ibada za kumkumbuka Musa. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Toni, latipo unaposoma katika haya eh Inasema hivi. Wana wa Israeli waka Musa siku 30. Na siku 30 zilipokwisha, basi ikawa wa, ikawa wamemaliza maombolezo yao. Hiyo ni kumbukumbu -kumbu ya athari 30 na na, na, na na nane aya ni hiyo ya nane Basi Wakati Musa alipokufa hata hawakujua kabuli lake. Tulipoangalia kifo cha kiongozi mkuu wa dini aliyoitwa Haroni, tuliona ya kwamba ye alikufa na akazikwa na watu wawili. Angalia huyu Musa aliyekuwa jemedali mkuu, aliyoheshimiwa na mbingu, ye alikufa peke yake. Hakuna rafiki wa Ulimwengu huu alioenda kumsaidia. Hakuna mtu yoyote aliyemzika katika Ulimwengu huu. Mungu mwenyewe ndiye alituma malaika wakamzika. Na Yesu mwenyewe akaja na malaika hawa hawa akamfufua. Kwa hivyo leo kabuli la Musa hata kama unaweza kulitavuta ulipate liko tupu Musa alifufuka. Na wakati alipoondolewa kwao ndipo walipoanza kuona kumbe alikuwa ni baba alikuwa ni ndugu alikuwa ni mzazi alikuwa ni mshauri alikuwa anawachukua kama vile tai achukuwaye watoto wake katika mabawa yake kwa hivyo hawakuweza kuona maana ya Musa hawakuona uzazi aliyoweza kuwalea nao mpaka alipoweza kuaga Ukiangalia katika kitabu cha Kumbukumbu zati kumbu, 4:10 inasema hakuna nabii mwingine amewahi kuinuka katika Israeli kama huyu Musa ambaye Bwana mwenyewe aliweza kuongea nae uso kwa uso Basi Musa alikufa lakini ile hali ya uzuri wake ilinudi kuishi na kuguuza watoto wa Waisraeli wa mpaka siku hii ya leo. Na ndipo unaona hata wale waliokuwa wanatakataa maishi ya Musa walikuja kugundua ya kwamba kumbe huyu mtu alikuwa ni mtu wa maana katika kuishi kwake. Uzuri wa watu unajulikana wakati wanapoondoka na wanaanza kusiviwa wakati hawako. Unapoangalia katika kumbukumbu kumbu ya Torati 34:11, katika ishara zote Musa alizozitenda Misri na katika nchi jangwani na kila mahali zilidhihirisha kwamba alikuwa mtumishi wa Mungu. Na kama vile tunavyoona jua linapoendelea kuishia kule linatoa miale ya miale yake kwa kwa milima na milima inabaki ikiwa na miale hiyo hata wakati ule jua limeenda limeishia hivyo ndivyo ilivyo watu wazuri wanapokuwa katika katika ulimwengu huu hawajulikani lakini nashukuru Mungu maana Daudi anasema hivi ya kwamba mwenye haki atakumbukwa hata milele Hiyo ni Zaburi mia na Na ni aya ya sita Wakati ule walipokuwa wanamuombeleza huyu Musa walijua pia Mungu aliwajulisha ya kwamba hawako peke yao naona wingu liliweza kutokezea na lilipotoka pale katika katika katika hekalu usiku pia likaweza kuwa na mwangaza wakojua ya kwamba Mungu Yungali yuko pamoja nao Yoshua ambaye sasa ndiye amechukua usukani alikuwa katika maisha yake akimtumikia Musa alijulikana kama jemedali wa vita maana yeye alikuwa kila wakati yuko tayari kuenda mbele bila kurudi nyuma. Na sasa yeye ndiye kiongozi ambaye ameweza kuchukua usukani. Na ndipo basi kumbe alikuwa anataharishwa katika kujitolea kwake kwa ajili ya kazi hii. Yeye alikuwa ni mtu aliyekuwa hodari. Mtu aliyekuwa na uvumilivu mtu ambaye angeweza kurudi nyuma mtu ambaye hakuwa na ubinafsi hakutafuta mambo yake mwenyewe alikuwa anatafuta jinsi wengine wanavyoweza kusaidika kazi hii aliyoipewa ikawa sasa ni kazi iliyokubalika yeye kuwa kiongozi wa kuongoza wana wa Israeli katika maisha ya jangwani aliweza kufanya kazi kama prime minister wa wa, wa, wa Musa na aliweza kujitolea kwa hali zote alikuwa na nyamaza hakuwa mtu wa kuongea sana aliendelea ukaa wakati wengine wanapodunika Anapo ona shida inatokea alikuwa mstari wa mbele kukabiri shida ile hivyo alidhihirisha wazi katika Israeli hao wote hakuna mwingine angefaa kuwa chukua usukani wa Musa ila huyu yoshua uh, basi umbe Bwana alikuwa amemuandaa kwa ajili ya kuchukua usukani huu na ndipo Bwana akasema kwa Musa kwa kwa Joshua. kama vile nilivyokuwa na Musa nilivyo ndivyo nitakavyokuwa na wewe kama vile nilivyokuwa na Musa hivyo nitakavyokuwa na pamoja na wewe sitakupungukia wala sitakuacha Bwana akamwambia hivyo kitabu cha, yu, cha cha Joshua hiyo ni yoshua moja haya ni ya tano mpaka aya ya saba anamwambia hakuna mtu atakayeweza kujimudu kusimama mbele zako wewe Yoshua Maana kama vile nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakavyokuwa na wewe uwe hodari na uwe na moyo wa usujaa Maana wewe ndiye utakaoaridhisha hawa wana wa Israeli katika inchi ndio wapi baba zao ikapoamba nitawapa. Na akasema sema na, na akamwambia kuwa hodali tu Yoshua Na uendelee kuwa na usujaa na uendelee kutenda Sawasawa na vile mtumishi wa Mungu wangu Musa alivyokuamuru. Usiweze kutoka upande kwenda upande wa kulia ama upande wa kushoto. Basi uendelee ili uweze kufanikiwa kila mahali unapoenda na akaahidiwa ya kwamba kila mahali hatua utakanyaga Ni ya kwamba hapo kutakuwa ni kwako ndipo neno katika aya ya 3 Yoshua hiyo moja akaambiwa ya kwamba kila mahali nyao zenyu zitakapokanyaga nchi hizo nitawapatia Musa Yoshua uh, aka, akaambiwa basi akaonyeshwa kule katika milima yote ya Lebanon kwenda huko mpaka bahari ya Shamu kuendelea kuko kote akaambiwa kote hiyo ni nchi yenyu. na anaambiwa tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mto wa Farati na Kabila hizi zote inataka uziondoe. Na ahadi hii Mungu akaongezea zaidi akasema Wewe unapokuwa na nguvu na kuwa, na kuwa na usujaji na kuweza kushika yate yote yote uliyoagizwa na Musa ya kwamba mimi nitakuwa na wewe. Usiweze kuangalia nyuma Uendelee kutenda yale Musa aliyoamuru na usiende nyuma usirudi upande wa kushoto wa kulia basi uendelee na kila mahali uendapo mimi nitakuwa pamoja nawe Musa aliweza kuagizwa na Musa yako na Mungu ya kwamba kitabu hiki ambacho ni cha Torati isiweze kutoka katika kinywani mwako bali uweze kukitafakali usiku na mchana na uweze kufundisha watoto wa watoto watoto na watoto na watoto wa watoto wenyu kwa hivyo unaona ya kwamba kama vile Musa alivyokuwa amewaambia hapo katika kitabu cha ja kumbukumbu ya tonati ya kwamba kumbe ni katika amri za Mungu akili za mwanadamu heshima na hekima ya mtu inaweza kupatikana wakati mtu anapokataa maagizo na sheria za Bwana na hukumu zake ule mtu anakuwa duni sana ule mtu anakuwa yeye akili zake haziwezi kuendelea kupanuka na kuweza kuwa na mawazo ya hali ya juu. Hapa Yoshua anaagizwa na Bwana ili uweze kuwa na na, na na na mawazo na hekima. Kitabu hiki cha Torati isiweze kutoka katika mdomo wako. Uweze kutafakari mambo haya yote na kuyafundisha watoto kwa wa Israeli. Kwa hivyo wapendwa ndipo unaona ya kwamba kila wakati tunaposoma juu ya neno litasimama kitabu hiki ndicho neno kitabu hiki kutoka mwanzo mpaka ufunuo hii ni neno la Mungu na mzungumzia huyu neno ambaye si mwingine bali ni Yesu. Angalia Musa katika agano la kale, amekuletea ame picha ya Yesu kwa jinsi ambaye labda hapo mbeleni ulikuwa haujaielewa, lakini sasa umeielewa ya kwamba yeye alikuwa ni mfano wa mkombozi Yesu Kristo, isipokuwa yeye aliwakomboa watu lakiwapeleka katika Kanani ya duniani, lakini Yesu ametukomboa kutoka dhambini, akitupeleka katika kan nani ya biguni na yeye mwenyewe anasema vita ameishinda Papendwa. anase anaendelea kusema ya kwamba kitabu hiki cha kisiweze toka katika kinywani chako ukitafakali usiku na mchana Na ndipo neno linasema usitoke katika upande wa kulia au wa kushoto kitabu hiki. Katika Joshua uwe hodali anamwambia Yoshua uwe hodali na msujaa mwingi na kutenda kulingana na sheria na maagizo yaliyopwa uliyowaagizwa uli na muza. Na hapo ndipo utaweza kufanya njia zako zote juweze kufanikiwa Katika kitabu hiki cha Yoshua, kinaendelea kutuonyesha wakati huu wana wa Israeli walipokuwa wameweza kuweka kambi zao katika uh, east side of Jordan wakiongojea jinsi Bwana atakavyoamuru kuvuka na kuingia katika nchi ya Kanani na Mungu katika sauti yake ya kwanza kumzungumzia huyu Yose Joshua alimwambia inuka ewe Yoshua. Haya basi ondoka ndivyo anavyomwambia. Hii ni ujumbe Musa Yoshua uh, alipoweza kupewa na Mungu. Akaambiwa haya basi ondoka. Kitabu cha ja Yoshua haya yoshua moja haya ya pili na akamwambia sasa haya inuka uende katika mto yordan uvuke na watu wote pa hivyo ameagizwa sasa aondoke na wana wa Israeli wavuke katika katika katika hii mto wa yordan wa waende katika nchi ambaye baba Mungu alikuwa ameagizia ama amemwahidi Ibrahimu Isaka Yakobo wote walikuwa wanajua nchi hii itakuja kuwa yao akaambiwa vuka mto huu wa Yordani wewe na haa watu wote basi akakumbushwa na Mungu kwa sababu sasa we Yoshua unajua mtumishi wangu amekufa wewe ondoka na uvuke Pele pamoja na hawa wana wa Israeli wote, mwende katika ile enchi. Kumbuka ya kwamba alipoambiwa ondoka na uon, uon, ondoka pamoja na hawa watu, hakuagizwa utafanya hivi na utafanya hivi, aliambiwa tu ondoka. Inuka. Na kwa sababu mu, eh, alikuwa amejifundisha kupitia kwa Musa, ya kwamba Mungu akisema anafungua mbia pia njia Hapa walikuwa kabari kidogo na mto Na mbele katika kando ya mto katika mlima katika mto huu wa katika mto huu ambaye sasa ni wanaenda kuvuka mieremai mailo kadhaa Kulikuwa na inchi ambaye ilikuwa iko mbele yao katika inchi ya Ahadi na ilikuwa ni tisho kubwa sana kwao na hii inchi ilikuwa ni Jeriko iliyokuwa imejengwa ikajengekwa ilikuwa kuta zake zimepanda mpaka kule juu milima karibu kubuza binguni Ilikuwa imewekwa milango ambaye hakuna adui angeweza kuingia. Ilikuwa imezungukwa na mitende, miti ya mitende. Ilikuwa kuna hali ya dhambi iliyokuwa imepita mipaka katika nchi hii. Na utakubaliana na mimi manake hata baada ya nchi hii kuweza kwenda kupererezwa wale wapelelezi waliingia kwa kahaba kwa hivyo huyu kahaba sio ye peke yake alikuwa ana ukahaba hapo wote walikuwa na ukahaba wa hali ya juu ona, a, alipo ona hawa na ndiyo unaona hata walipowaona alipoona hao wapelelezi na walipoingia kwake alikuwa na nania ya kwamba leo kazi itakuwa nzuri zaidi maana wanaume dume mbili zimeingia kulikuwa na hali ya uzinifu uliopita mipaka ndipo basi Yoshua anaambiwa sasa ukwe mwelekee katika Jordan ili uweze kuvuka ndipo uingie katika nchi ile niliyowaahidi Ibrahimu na na uzao uzao huu wa Ibrahimu Basi Yushua yush, akaweza kuangalia mji ule akatuma hawa wapelelezi wawili waweze kujua juu ya waishi wa, wale wanaoishi katika yeliko waweze kujua mambo ya ulinzi zake na wawe aweze kujua economy na kila kitu lakini kumbe katika nchi ile Watu walikuwa wameyuka yeyuka kwa sababu ya kuogopa. Hofu kubwa ilikuwa imeingia kwao. Na ukumbuke ya kwamba Mungu alikuwa ameweza kutaka tangu mwanzo kufanya makubwa ili mataifa hao waliokuwa wamekataa kabisa kumwabudu Mungu. Wanapoendelea kuabudu Astorethi, Mungu ambaye alikuwa ni mwanamke, na wanamwabudu Mungu kemushi ambaye alikuwa ni Mungu jua Hawa wote alikuwa sasa anaona hawana haja ya kuishi tena. Maneno hakuna njia yoyote ile wanaweza kumcha Mungu. Mungu amejitidhihirisha katika mambo makubwa kupitia kwa hawa wana wa Israeli kuwatoa katika Misri kwa mkono uliohodari, lakini hawa mataifa yote hawakujali hayo. Basi yoshua akaweza kutuma wapelelezi hao wawili na wakaingia katika mji ule wa na ikajulikana kwa sababu watu wote walikuwa wanafuata na kuangalia sana makini juu ya mienendo ya hawa Waisraeli na walipojulikana ya kwamba wameingia maisha yao ikawa ni iko hatarini na ikawa sasa hawana lingine ila watatafutwa na wakipatikana kikifo katika kitabu cha Yoshua Neno linasema ya kwamba walipoweza kujua ya kwamba wanatafutwa, wakaingia kwa kahaba huyu. Ndipo basi huyu Rahab akaweza kut, eh, mfalme wa Uinti wa Uinti hii akatumana kwa Rahab. Akasema hawa wanaume waliingia kwako ni wapelelezi, walete. Lakini Harabo akihatarisha hata maisha yake, akaweza kuwaficha wale wapelelezi. Na hawakuweza kupatikana. Na ndipo basi akawaficha katika ndali zake huko. Na hao watu waliokuja kutafuta hawa wanaume wawili wa Israeli, wakaambiwa na Rahab kwamba kabla kabla jiza halijaingia walitoka na wafuateni huko labda mtawapata. Sikujua walitoka wapi. Na ndipo Jeshi lote likatoka nje kwenda kufuata hawa watu Na walipotoka katika kutafuta hawa watu, ipo Rahab akaweza kuwaendea ndalini akaweza kuwaambia ya kwamba sisi tunajua Mungu wenyu ni Mungu hakuna Mungu mwingine na sisi tunayeyuka tunapoona makuu ambaye Mungu wenyu amewafanyia tunaona vile alivyowapatia mfalme wafalme wale wa ngambo ile nyingine ya mto na tunaona ya kwamba huyu Mungu wenyu ni Mungu zaidi hakuna mwingine ndipo neno linasema ya kwamba wale wanaume wakamwambia sisi tuko hapa katika shuhuri na hivyo Mungu ame Mungu ndiyo anaokuwa kiongozi wetu na wa, m, rahabu alijua hivyo kumbe ujumbe huu ulikuwa umejulikana Hawa ni watu wa Mungu specific na ndiyo unaona unapokaa katika maagizo ya Mungu unapokaa katika sheria za Mungu hata bila kuambia watu watu wanajua ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Na hata kama wanajua wengi hawaamui kufuata ukweli ule. Wanakaa tu katika maisha kuishi, kula na kifo wa kingoje Dipo unaona ya kwamba Rahabu alikuwa na habari ya kwamba hawa watu wana Mungu ambaye anapita miungu mingine na hivyo akawaelezea na kuwatokezea sisi zote hata sio mi peke yangu ni sisi zote tumejua ya kwamba Mungu wenyu ni Mungu kuliko miungu mingine yoyote ile na Bipo basi akawaaliza akawa, akawa akawaomba kwa sababu nimewahifadhi Nataka mniyapie kiapo ya kwamba atakapo atakapowapatia nchi hii mtaweza kuniokoa mimi pamoja na nyumba yangu. Pamoja na nyumba ya baba yangu, pamoja na ndugu zangu, pamoja na dada zangu. Ana Mungu wenyu ni Mungu na hakuna Mungu mwingine anaoweza kupita Mungu wenyu Na ndivyo basi wakamwambia sikiliza tunasikia hivyo na tume tunakuambia tutakapoingia katika nchi hii kiopo kiapo chetu ni hiki ya kwamba katika dilisha hii ambaye unataka kutaramushia ufunge kamba hii na ndugu na dada zako na wazazi wako na jamaa zako wote uwalete katika nyumba hii na yeyote toka katika nyumba hii akufie nje ya milango ya nyumba hii damu ya yake itakuwa juu ya kichwa chake na sisi hatutakuwa na hatia lakini ye atakaye kufa katika nyumba yako damu ya yake itakuwa juu yetu lakini wewe ukitangaza shughuli zetu hapa hapo hiki hapo hiki hatutakuwa na hatia ndipo wa rahabu akasema na iwe hivyo hivyo mlivyoweza kusema akawateremsha katika ile dirisha na wakaweza kuondoka wakaenda milimani na baadaye wakaweza kurudi baada ya jeshi kubwa lajeliko kuwatafuta na kuwakosa walikaa milimani siku kadha kadha kisha jeshi lile liliporudi lipo nao wakaweza kurudi na waliporudi kumbuka bado eh, jeshi la wana wa Israeli wako ng'ambo ile ya mto. hawajabuka bado. Waliporudi ilipo wakakuja wakalete habari hizi. Akaambia Joshua na hao wapelelezi ya kwamba sisi tumesikia ya kwamba katika Jericho na katika kila mahali Bwana amepeana nchi hii yote mikononi mwetu tena zaidi ya nchi hii watu wanayeyuka mbele zetu Maanake ilikuwa imeelezewa walikuwa wameelezewa katika yaliko na Rahabu ya kwamba tulisikia vile Mungu wenu alivyoweza kuwaondolea bahari ya Shamu na vile alivyoweza kuwapatia wafalme wawili Sahen na Og katika ngambo ile ya mto na tuliposikia hivyo Atukuna mtu aliyeweza kusimama zote tuliyeyuka hio ni kitabu cha Joshua 2 aya moja. Rahabu alitoa ushuhuda huu ya kwamba tulisikia vile Mungu alivyoweza kuondoa bahari mkavuka mkavuka katika nchi kavu na vile alivyoweza kuja na kuwafatia ov na na na shaheni wafalme falme wale wa wale kule nambo ya mto vile mlivyoangamiza nabasheni huko mioyetu iliyeyuka na hakuna mtu aliyosalia na nguvu kwa hivyo wapendo unapoangalia mambo haya inaendelea kukudhihirishia ya kwamba Mungu huyu ambaye anazungumzwa hapa ni Mungu aliye na nguvu kiasi kikubwa. Mungu ambaye anaonyesha yeye anapoanza kufanya kazi yake hakuna mwingine anaoweza kusimama. Mungu ambaye hawezi kushindwa na mambo ya ulimwengu huu. Mungu ambaye lile analowaza hakuna mtu anaoweza kumwambia uache. Ikikumbukwa ya kwamba Huyu huyu Joshua yeye alioagizwa na Mungu uwe hodari na ufanye yale kulingana na sheria zile ambazo uliagizwa na Musa usiende mkono wa kushoto wala mkono wa kulia na unapokaa hivyo maagizo ni eh, ukweli ni ya kwamba Bwana ataendelea kukufanikisha katika ila kitu kifanya utumishi wangu Musa alikuagiza maneno haya na akakuamuru na wewe uendelee kufanya hivyo na usi, eh, na usi na usirudi nyuma na hivyo ndivyo anavyoendelea kutoambia ya kwamba maagizo yake sisi tunapoifuata na tunapoendelea kukwea katika kuelekea katika safari ya Kanani tunapoangalia safari hii ya wana wa Israeli bila wao walivyofika mahali walivyofika mahali walivyoanguka mahali walipofaulu tunaweza kujimudu wao hawakuwa na mwingine wa kuangalia sisi tunaangalia historia yao na tunaona ni wapi walioenda kando na wakaweza kuhu tofauru. Na hivyo hakuna bile sisi tunavyostahili kutofauru. Kwa hivyo kitabu hiki cha cha cha Yoshua sura ya kwanza ya pili na ya tatu na ya 4 na ya tano tutakapoendelea utaona ya kwamba hapa ndipo inabeba safari ya wana wa Israeli kutoka ngambo ile ya mto na kuingia katika ngambo ya pili. Na hapa ndipo sasa utaona ya kwamba upelelezi huu ambaye umeweza kufanywa na hawa wanaume wawili wakihatarisha maisha yao ni kwa sababu walijua ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nao na inataka nataka ijulikane kwenyu ya kwamba hakuna nguvu ya mwanadamu ingeweza kufaulu kuweza kukwea na kuingia katika Yeriko ilikuwa imejengwa ikajengeka ilikuwa ina hali ya kuta ambazo hakuna mtu katika nyakati zile angeweza upenya na kuingia katika kuta ile. Ndipo basi kwa sababu Musa uh, uh, Musa alimwaagiza yoshua naye yoshua akaanza kusika sana yale yaliyoalizwa. Mungu anataka kumtukuza yoshua Na wakati wowote yoshua alipoendelea kukaa katika neno la Mungu aliweza kufauru na akaweza kuendelea maana biblia ilikuwa inas, ya kwamba ndipo uweze kufanikisha njia zako ni lazima uenende kama vile neno linavyosema mimi na wewe tunapotaka kufanikiwa katika mambo yetu inatupaza kushishika sheria za Mungu na kuweza kuziweka katika uso wetu, katika midomo yetu, katika mawazo yetu na tuenene kulingana na vile Bwana anavyotuagiza. Hapo ndipo tutakao kupokwa na hekima na akili kutoka mbinguni. Basi wakarudi na wakaleta habari hizi ya kwamba nchi yote imepeanwa mikononi mwao na watu wote wanayeyuka yeyuka na hakuna kitu kitakao sasa zuia ukumbuke ya kwamba ni hapa hapa hapa sasa wana waisraeli wako nabii ambaye alikuwa ni mganga na mchawi alipoweza kuwaletea nopta ambazo walipoweza kufanya uasi wakaweza kukufa zaidi ya watu wa Israeli 24000 na, na ni hapa hapa baba zao walipofika na baada ya nchi kupelelezwa wakaansema majitu kama wale walio kuwa kule waliokuwa kule watu kama hawa walio kuwa sasa hapa Jericho kuta hizi ndizo zilizokuwa zinatolewa na wale na wale mashahidi na wale wapelenezi walioperereza kumi walikuwa wanasema nchi hizo kuta hizo tutabomoa na nini hakuna njia yoyote tunaweza bomoa kuta hizo lakini wakakataza Mungu kujitukusa kwa sababu Mungu haku anataka waje na vita haku anataka waje kwa sababu wanajua kupigana sana alikuwa anataka waje ajidukuse na hivyo ndivyo unaona hawa wapelelezi wawili walipoenda kweli walikuta hizi nyumba hii eh, Jericho ilikuwa inafungwa wakati usiku na mchana maana walikuwa wanahofu sana kama vile rahabu anavyoelezea pale walikuwa wanafungwa usiku na mchana lakini ona hawa wapelelezi wawili walijimudu na wakaweza kuingia hata walijulikana wameingia wakiwa ndani Mungu akamtumia Rahabu waokoa. Jeshi lote likatoka kwenda katika huko bodeni kutafuta hawa watu tatu lakini hawakuwapata. Baadaye ndiyo sasa wanakuja na, na wanamwambia Yoshua. Hao watu wanaposikia jina letu wanayeyuka. Hii yote itakuwa ni na ukumbuke unapohesabu mataifa yale yaliyokuwa katika nchi hili ya Kanani ni mataifa moja moja zaidi ya mataifa 15 hata la, hata nafikiri imeifika ishirini na yote haya kwa sababu yalikataa sheria za Mungu kwa sababu yalikataa mafundisho ya Mungu kwa sababu yaliingia katika kuabudu asitoreli kuabudu kemushi kuabudu miungu wamekataa Mungu wa kweli wote sasa inawapasa waweze kuondolewa katika nchi ama katika dunia hii maana kikombe cha uovu wao iliweza kujaa hata kikaweza kufurika ndipo sasa Mungu anatumia hao watoto wake ili waweze kuondolea hawa watu wote mbali na ndipo Mungu aweze kuwa na mwakilishi wake watakapowakilisha sio tu kwa dini bali ni kwa katika tai mataifa yote ya dunia waweze kuwakilisha Mungu mbaji wa bingu inchi na bahari. Lakini tunaona ya kwamba wao hata kama walikuwa wali wanaendelea ku, eh, kupewa tunu hiyo na Mungu hawakukua tayari weza kufanya kazi hiyo waliingizwa aliingizwa katika hali ya ushetani na shetani mwenyewe wakaweza kuwa na kibuli wakaweza kujidai kwa sheria wakamkataa mwokozi Yesu Rahabu ya kwamba ataweza kuokolewa wakati inchi hii itakapoweza kutoaliwa Mungu akawa amedhihirisha wazi ya kwamba dunia hii imepeanwa mikononi mwa hawa wa Israeli. Na ndipo basi wapendwa unapoendelea kuangalia ndipo Musa ndipo yoshua akaweza kuanza sasa kuhatarisha wana wa Israeli waweze kujitaharisha kuondoka na kuvuka mto wa Jordan na watu waweze kujiweka kwa ajili ya kuweza kuingia katika vita ya kupambana na jeshi lilo kando kando ya mto Jordan ndipo wote wakakubali ya kwamba lolote lile wewe utakapotuagiza Yoshua. Sisi tuko tayari kulifanya mahali popote utakapotutuma sisi tuko tayari kwenda Bwana Mungu wa, wa Israeli aweze kuwa pamoja nawe kama vile alivyokuwa pamoja na mtumishi wake Musa Wakati huu wanatambua ya kwamba Musa alikuwa anaongozwa na Mungu lakini Musa alipokuwako hawakuwa wanatambua walikuwa wanaona Musa aliwaleta jangwani hili ajitajilishe na mifugo yao lakini sasa walitambua kumbe Musa alitumwa na alikuwa na Mungu ndipo ukumbuke ya kwamba mahali hapa walipokuwa wanakaa hapo pale niliwambia panakuwa panaitwa shida kitomu hapa ndipo pale palipofanyika hata uovu ule. Na Sitomu hapa ndipo Musa alipoweza kuandelea na akaweza kuwapatia farewell na akaweza kuondoka akielekea katika mlima nebu Sasa inawastahili waweze kutoka katika hapa Sitomu, waweze kwenda wavuke katika mto yordan waende ngambo ya pili. ndipo basi wakaweza kuambiwa na Yoshua waweze kujiandaa kwa siku tatu waweze kutalisha chakula ya siku tatu waweze kufanya rai kufanya suru na Mungu makosa yao na uovu wao waweze kuungama mbele za Mungu ndipo waweze kuwa tayari kushikamana na Mungu. Waibyo waka, wakaweza kuandaa chakula cha siku 7 cha siku tatu na jeshi likaweza kuandaliwa ikiwa tayari kwenda sasa kupigana. Ikumbukwe ya kwamba hawawezi kupigana hawawezi kwenda kwa kupi, hawaendi kupigana kwa sababu wanapigana wao Mungu atakuwa amri jeshi wao mkuu Ndipo basi wakamhakikishia uh, yoshua si tuko na confidence na wewe sisi tutakupatia mkono na lile loteli lile unapotuambia sisi tutafanya yale unao mahali apaye unatutuma sisi tutaenda Asrong mungu wa Ibrahimu. atakuwa pamoja nawe kama vile alivyo kuwa na Musa taasidi giza wapendwa mara nyingi tuna ninapoenda kando na mpango wa mungu wakati mwingi Mungu anatuachilia mbali lakini kama tum, kama laiti tungejua ya kwamba Mungu wetu anapotushika mkono na tunapoendelea kushika seri zake na maagizo yake anaendelea kuwa na nuru ya ajabu kwetu Kumbuka ya kwamba katika nyakati za mwisho Mungu anasema Wakristo wa uongo watakapokuja ni lazima muweze kuwapima na mtawapima kwa njia gani? Wakristo wa, wa, wa uongo ni wale wanaokataa sheria za Mungu. Wanakataa sheria kumi za Mungu na maagizo yake mengine anaoagiza ya na mavundisho ya Biblia, wanalete mavundisho ya wanadamu wakidhania ya kwamba yao itakubalika mbele za Mungu, lakini Mungu anasema, kama vile bingu na nchi zikavyoendelea kuishi, sheria zangu zitaendelea kudumu. Kama mnanipenda, ni lazima muweze kuzitunza sheria zangu. nikawambia jusi ya kwamba inasikitisha sana maana Musa mwenyewe alifunuliwa kabla hajakufa ya kwamba kosa lililoweza kuwa, kuwa na wana wa Israeli Shetani ameligeusa kidogo ndilo kosa atakapo atakapowafanya wa Kristo wengi kumkosa Yesu atakapokuja Nikosa gani hili hawa wana wa Israeli walikuwa wana amri za Mungu ambaye ilikuwa ni agano walioagana na Mungu pale katika mlima wa Sinai lakini walikuwa wanashishika na mwili. Maana Yesu alipokuja wali mkataa na ndiye yeye aliyopeana sheria pale Mwanimani. Wanisema tuna haja na wewe. Sisi tuko na sheria za Mungu. Na leo wakristo nao wakampokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wao, lakini wanasema sisi tu na sheria dua sheria. Juu wewe Waya walisema dua wewe jesus achana na huyo Yesu atunaaje na ye WaKristo wanasema wachano na sheria haja naze, nazo. Yeye anaotakasa na wote wanaotakaswa wanatoka mahali pamoja ambaye tunamuita Mungu Baba. Na huyu ndugu yetu mkubwa ndiyo anao sema dunia hii inaweza kuisha. bingu hii itakwisha. nukta moja ya torati aita kwa zote miso anasema mkinipenda nipenda mtashika sheria zangu anasema kila anayosema ananifahamu wala ashikishi sheria zangu huyo ni muongo na kweli haimo ya ndani yake yeye ndiye anaoendelea ku-inspire yakobo anaposema yanakuwa ijapokuwa umeshika sheria zote lakini ukajikuwa kwa sehemu moja umevunja zote yakobo mbili ya 10 wapendwa katika kitabu cha Isaia nabii nane aya ishirini Nabii anasema wa walimu wengi watatokea wakristo wengi watatokea lakini utajuaje wale walio kwa Mungu na wale walio na ukweli wa Mungu ni waenende kwa sheria na ushuhuda na kama kwao hawana jambo hili la sheria za Mungu na ushuhuda ni kwa sababu kwao kuna giza nene wala hakuna nuru nuru ni neno la Mungu Saburi 119 haya 109 haya na tano Anasema neno lako ni taa inaoangazia miguu yangu ni nuru inao nimlikiia njiani mwangu Kwa hivyo usipokuwa na neno la Mungu usipokuwa na sheria za Mungu hauna nuru uko gizani basi mpendwa Mtu akiendelea kukufundisha kwamba ile za Mungu hazina haja ni sawa na kukwambia katiba ya biguni haina haja. Na hakuna serikali hata katika dunia zetu inaoweza kuishi pasipokuwa na katiba. Katiba, katiba ni kitu cha maana sana. Na katiba ya binguni ni sheria na Ndipo basi ni huzuni kubwa ikiwa wa Kristo tutaendelea kumkataa kataa sheria za Mungu na huku tunasema tu Wayahudi walikataa sheria walikataa Yesu wa kwamba wako sheria Sheria ya Mungu inahitajika Yesu ni mwokozi na anatuzia na anataka wewe na mimi mtunze Anasema hivi katika kitabu ile cha ndiya nabii ini na aya ini. ini na hii ninaisoma kwa sababu hii pekee yake hiyo inaofanya wakristo wakatae sheria hii tu ni gani hii nasema hivi na kama vile bingu mpya na dunia mpya zitakavyokaa mbele zangu yasemwa bwana hivyo na majina yenyu yatakavyodumu mbele zangu na itakuwa sabato hata na sabato itakuwa hata mwandamo wa mwezi hata wa mwezi watu wote walio na mwili watakuja mbele zangu kuniabudu asekeri anasema hivi na kwamba alionyeshwa Watu wa Mungu wamezinajisi sabato tu Bwana wamezikasa na akaonyesha sabato itakuwa ni ishara ni muhuri Yesu akasema mnafurahi sana mnapokataa sheria hii yangu ya sabato Ukisifuata maagizo yenyu na mapokeo ya mwanadamu Anasema tunamfuata tunamwaabudu kule ni nani atakaopenda kuabudu kule mimi ningependa niabudu. na ninaomba. Agano jipya ambapo Mungu anasema ataagana na watu wake katika siku za mwisho kwa mujibu wa kitabu cha Wahibrania nane aya ya kumi anasema hivi, "Na hili ndilo agano jipya nitakalo na watoto na watu wangu wasema Bwana, nitasikia sheria zangu katika mio yao, na nitaziandika katika mawazi." Agano la kale lilikuwa ni la sheria mungu Agano jipya ni la sheria funga Agano la kale sheria ziliandikwa katika mbao mbili Agano jipya sheria zinaandikwa katika mawazo yako na mawazo yangu Hiyo tu hiyo tofauti ya kumi, kumi na moja inasema hawatafundishana tena mtu na mwingine ana unajua kuiba sio vizuri unajua kuzini ni vibaya unajua kushuhudia uongo ni vibaya unajua hata kuna jisi sabato ni vibaya ndipo Mungu atusaidia wapendo andike sheria hizi ndani yetu ipo tusipende tuweze kuwa tukuiba wivyo ambaye ulimbwa na mtu mmoja aliyeweza kufaulu kufahamu neno la Mungu litadumu Adam Nehele akaimba akasema nipe bibria neno takatifu anasema nipe bibria neno takatifu wapate nuru wasafirio hakuna la kuzuia amani kwa ni Yesu huwezi si kujua mambo haya usipokuwa nani ee ungependa sheria hizi ziandikwe ndani ya, ya moyo wako ili Yesu atakapokuja ku wa watu wake wanaomuita Bwana weze kuwa pole. Kumbuka huyu Yesu ndiye anaosema si kila mtu aniitae Bwana Bwana basi ni wale wanaofanya Na mapenzi ya Mungu wapendwa ni gani? Yohana wa kwanza, tano, haya, tatu anasema na huku ndiko kumtenda Mungu usishike sheria. Ikiwa ombi langu lako ni kama langu. Ya kwamba Yesu Andika sheria zako katika mawazo yangu na katika nia zangu. Ili nikae duniani nikikupenda na kutika sheria zako ipo utakapokuja wale wanaokuti wakipata nafasi na mimi nipate nafasi hiyo. Nikupenda Yesu Baba mtakatifu Mungu wetu mtakatifu unaoishi mahali pa juu biguni na ndani ya mioyo yetu tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii umetupatia kuendelea katika awamu hii ya kwanza ya safari hii ya kuvuka mto Jordan. Tunaona mtumishi wako Joshua hizi ulivyoanza kumtumia kama vile ulivyoweza kumtumia mtumishi wako Musa na sisi wakati huu ambaye tumefikia tu pale pale tunavuka mto Jordan tukiingia katika ngambo ya pili. Tunaomba Yesu uliye yoshua wa leo uweze kusindikia sheria zako katika mawazo yetu na katika nia yetu na jina lako litukuke katika hali zote tunapoendelea kutukuza hapa duniani na tunaposaalishwa na kutalisha wengi kwa ya la alfa. Radio hii yetu ya Baguzi, liki wasikilizaji wetu kila mahali na jina lako litukuzwe kwa yote katika jina la Yesu. Hey safari ya wanaisiraeli baraka ulisamna kauliza na na tunaondokona watoto wetu wote wa wewe ndugu leo unaenda na safari ya upendo naamini kwa umebarikiwa na makala ya siku ile yao ukitaka kutu uh, nikia mtafute mchungaji katika mbili tano 53 Bili moja tatu 211360602532136060 William the AGR live isawa up kutoka Playstore up to tutapote na utapata moja kwa moja one Sasa ishi ina maana 605 inasabatanu 58456054755A45 Hadi hapo wakati mwingine maji ni urine tili na neno litasimama Dunia ya yeah, bila oh, tulizo zote zido zote mnamoatia na wanaishi maisha ya dhiki shida sisi tusema aya ya kitambo dunia ya yeah, bila oh, tulizo zote zido zote mnamoatia na wanaishi maisha ya dhiki shida sisi tusema aya ya kitambo sisi na jamaa zetu wote Unachosha na kufuzake Unapenda Unupiguri Sisi ndio nyama zetu wote Dunia hii ni yetu Unachosha na kufuzake Unapenda Unupiguri Sisi ndio nyama zetu wote Dunia hii ni yetu Unachosha na kufuzake Unapenda Unupiguri